Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Comencem la setmana parlant dels avenços a les negociacions entre Generalitat i Ajuntament pel que fa al finançament de les obres d'adequació del solar del futur edifici de l'escola Lola Anglada. Tot seguit, repassem aquests i altres temes en titulars. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya assumirà una tercera part del sobrecost de les obres d'adequació del solar de l'edifici i la futura escola Lulanglada, xifrat en prop de 350.000 euros. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de Tiana després de mesos de negociacions amb el govern català. La rotonda de la zona de creu de terme ja ha quedat oberta al trànsit. Les obres de nou girat ori, però encara no estan enllestides, tot i que, segons el consistori, avancen en els terminis previstos. L'Ajuntament de Montgat ha reclamat al Ministeri de Mèdia Ambient que s'encarregui de reparar els accessos a la platja que van resultar malmesos pel temporal del passat mes de març. I aquest dilluns s'inicia el període de preinscripció per l'escolarització del primer cicle d'educació infantil per nens i nenes de 0 a 3 anys pel curs escolar 2010-2011. En el cas de la nostra municipi, per optar una plaça a l'escola Bressol Municipal, el més petit de tots.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 es podia computar dintre dels fonaments ja de l'edifici i per tant amb aquest concepte pràcticament quasi una tercera part de l'increment doncs ho assumirà la, la Generalitat. Eh, ha sigut molt positiu el fet que la Generalitat reconegués que era necessari l'operació i que no es podia aturar l'obra tant al calendari com per per la seguretat de, de, de l'operació que s'estava fent. El sobrecost dels treballs ha estat menor al que el consistori va preveure inicialment de 400.000 €, aquest increment pressupostari ha vingut derivat de l'adequació del mur de contenció del solar amb un reforç supletori per garantir la seguretat de l'obra. La necessitat d'aquest reforç ha vingut donada entre altres factors, pel desnivell del solar i el comportament del terreny en el qual s'està excavant el nou equipament, ubicat a la cruïlla del Passeig de la Vilesa amb el carrer Castellar. La la data de finalització dels treballs s'ha establert en el 20 de desembre d'aquest any. Això suposa un endarreriment respecte a la previsió anunciada pel consistori amb anterioritat. Per tant, el trasllat dels alumnes es preveu realitzar en període de vacances de Nadal. L'alcalde Atiana ha explicat per què s'ha donat aquest retard. El retard ha sigut estrictament el canvi del model d'edifici que la Generalitat en va considerar necessari fer i ho va decidir l'estiu passat. A nosaltres ens sembla que, que era també oportú i que el projecte era de l'ogenitat i van decidir canviar-lo per fer-ho més ajustat i, per tant, aquest és l'únic eh, argument i raó d'aquests dos tres mesos de, de retard. El Departament d'Educació és qui s'encarrega ara de la construcció de l'edifici a través de l'empresa GISA. La rotonda de la zona de creu de terme ja ha quedat oberta al trànsit. Les obres del nou giratori però encara no estan enllestides tot i que segons el consistori avancen en els terminis previstos. I és que tal com indica el projecte executiu els treballs s'han previst en dues fases per tal de poder solucionar l'ordenació del trànsit a la zona. Aquestes fases corresponen a la divisió de les obres en dues meitats de la rotonda executant-ne primer una meitat i després l'altra. De moment s'ha enllestit la primera fase. A més s'hi ha realitzat també treballs desfalcits el tatge i repintat del paviment a la zona. En dóna més detalls de l'actuació el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis. S'enxamplen una mica les voreres, amb el qual a la qual cosa l'accés a la zona dels vianants queda una mica millorada, tant per la zona que dona l'organització a Gràcia de Temps com amb la, la zona que dona les vivendes, aquí menys, i després el, en quatre dimensions a la rotonda, és pues una rotonda que té un diàmetre de 10 metres. Eh? Però la rotonda... Mmm, marxa seves previsions. La major part del diàmetre intern de la rotonda s'utilitzarà per decoració. Un metre correspondrà a una corona circular amb peces de formigó prefabricat en forma de cel·les on s'hi podrà plantar gespa. En aquest sentit es preveu disposar d'un sistema de rec per aspersió. El disseny vol conferir a la rotonda un aspecte més verd i estètic i facilitar també el gir de vehicles de grans dimensions. A més, s'instal·larà enllumenat en el perímetre extern del giratori. Més enllà de les característiques del disseny, la voluntat del consistori amb aquesta rotonda és comunicar la zona baixa de Creu de Terme amb el passeig de la Vilesa, tot distribuint el flux de vehicles que entren al poble per aquesta via. I és que el volum de desplaçaments augmentarà una vegada estiguin enllestides les promocions d'habitatges integrades en el pla parcial d'aquesta zona. La rotonda, doncs, vol ser una solució en aquest sentit. Enric Nolis. La finalitat de la rotonda és facilitar la mobilitat en aquest, en aquest entorn i... Aprofitant que hi ha una, una via important, que és el vial central de la nova urbanització de la Creu de Ter. De moment però, el ramal d'accés a la zona baixa de creu de terme resta tancat, encara que es mantenen oberts els altres dos ramals. Ràdio Tiana: Les notícies del miggdia. L'Ajuntament de Montgat ha reclamat al Ministeri de Medi Ambient que s'encarregui de reparar els accessos a la platja que van resultar malmesos pel temporal del passat mes de març. El fort va destruir una de les rampes d'accés a la platja i unes escales de fusta. Aquests accessos es troben a la part de la platja de Montgat Limítrof, en Masnou. El consistori mongatí vol aprofitar els treballs d'arranjament per realitzar una obra de més envergadura que permeti evitar destrosses similars en casos de temporal com el del març. Ho explica la consellera delegada de Platges de mongat Cristina Ares com que s'han portat molta sorra, dicem que aquesta rampa i tant la rampa com l'escala no tenen eh, un punt on recolzar-se i han quedat una, doncs, com a elevades. I el, el que hem reclamat al Ministeri doncs, és que, que ens reforci aquesta escollera perquè això no torni a passar i que arrenji doncs, aquesta rampa i les escales. De moment, des de l'Ajuntament s'assegura que no s'ha rebut cap resposta oficial del Ministeri de Medi Ambient pel que fa a la sol·licitud, però per les converses informals mantingudes fins ara, les impressions són bones. La consellera delegada de Platges de Montgat reconeix que seria aconsellable que els accessos estiguessin arranjats abans de la temporada de platja però no creu que es pugui dur a terme en aquest termini Tanmateix ha afegit que si es decideix reforçar les culleres seria preferible realitzar l'actuació una vegada acabi la temporada. Encara que no és un dels trams més freqüentats de la platja de d'Amongat, a dia d'avui els accessos estan tancats. A més, una de les conseqüències més directes d'aquestes destrosses serà que no hi haurà prou sorra a la platja perquè s'instal·li la guingueta que cada estiu hi ha en aquesta zona. Aquest dilluns s'inicia el període de preinscripció per l'escolarització del primer cicle d'educació infantil per nens i nenes de 0-3 anys pel curs escolar 2010-2011. En el cas del nostre municipi, per optar una plaça a l'Escola Bressol Municipal, el més petit de tots. Des d'aquest dilluns i fins al proper 14 de maig, les famílies interessades en que els seus fills acudeixin a la llar d'infants pública podran presentar les sol·licituds a l'Ajuntament de Tiana. L'equipament educatiu disposa d'un total de 6 línies destinades a nens i nenes de Tiana, d'entre 4 mesos i 3 anys. El projecte educatiu es basa en una atenció individualitzada i a la diversitat, en potenciar l'escola activa, catalana, laica, sana i saludable i en vetllar per una estreta relació amb les famílies. Tres a París és la directora de l'escola Bressol Municipal. El més important en aquestes primeres edats són les relacions personals i també treballem moltíssim amb les famílies. Vull dir Les famílies és un puntal fonamental eh, dels nens i nenes. No? Aleshores, bueno, nosaltres estem amb els nens, però el que també fem és que cuidem i mirem molt a totes les famílies que formen part de l'escola del saló més petit de tots. L'escola Bressol disposa d'un total de 87 places, 40 de les quals es posaran a disposició de les famílies interessades pel curs 2010-2011. Vuit d'elles són per infants de 4 a 12 mesos, 30 per entre 1 i 2 anys i dues per nens i nenes d'entre 2 i 3 anys. Si el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'aplicaran per ordre els criteris de prioritats, primer els generals i després els complementaris. Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara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 La comarca del Maresme es troba en alerta meteorològica davant la previsió de precipitacions que localment poden ser d'intensitat forta. Segons informat el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, el risc d'intenses pluges es manté fins a les 12 de la nit d'aquest dilluns. Es poden arribar a registrar més de 50 litres per metre quadrat. I ara repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. La Fundació Privat del Maresme ha posat en marxa la nova aula multisensorial que s’ha s'adequata a la residència Llarg Santa Maria de Mataró, un centre gestionat per l'entitat maresmenca. L'aula multisensorial és un espai d'innovació terapèutica que permet aportar diferents estímuls que passen a través dels sentits amb la finalitat de donar via lliure a l'experiència sensorial dels usuaris adults amb discapacitat cercant la satisfacció, el plaer i la calma. La inversió ha estat de 15.300 euros. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta sentència favorable al Consell Comarcal del Maresme en el conflicte per la gestió del transport escolar de Tordera. La disputa es va iniciar l'any 2003 quan l'Ajuntament de Tordera, encapçalat per Joan Carles García, va prohibir per decret al Consell Comarcal de fer el servei de transport escolar dins el terme municipal i va aturcar-lo a l'empresa Autocarts Barrera. Arret d'això, s'iniciaria una batalla legal sobre qui té les competències per fer el servei. La sentència ha fallat ara a favor del Consell Comarcal i obliga el consistori de Tordera i a l'empresa d'autocars a indemnitzar-lo i a pagar els costos del judici. la informació local a Ràdio Tiana. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Mungat ha organitzat una xerrada adreçada als autònoms que hagin cessat la seva activitat professional. L'acte, però, no tancar les portes a aquells autònoms que tot hi està treballant estiguin interessats en conèixer quins són els ajuts que l'administració pública posa a la seva disposició en cas que quidin en situació d'atur. La xerrada tractarà amb més concreció sobre la renda de formació per persones treballadores autònomes i anirà a càrrec de la tècnica en creació d'empresa de l'Ajuntament de Mungat, Maria L'ajut consisteix en una renda de formació d'un import de 425 euros durant 6 mesos i està condicionada a que aquest treballador autònom, aquesta persona autònoma, hagi, eh, compleixi un itinerari de formació que és bueno, bé estipulat per, o per part del SOU juntament amb Xamze Inicia. La renda de formació per treballadors autònoms és una ajuda adreçada a professionals que hagin cessat la seva activitat a partir de l'1 de gener de 2009 i no rebin cap altre ajut o prestació pública. L'objectiu és donar un suport econòmic mentre segueixen un itinerari d'orientació i formació que millori les seves aptituds professionals i els faci més fàcil retornar al mercat laboral. La percepció d'aquest import està vinculada al compromís de la recerca activa de feina per part de les persones sol·licitants i a la realització d'un mínim de 180 hores de formació. La xerrada organitzada per la regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat tindrà lloc aquest dimarts al centre cívic Les Mallorquines d'11 del matí a 12 del migdia. Per informació i inscripcions us podeu adreçar al mateix centre o trucar al 93 469 07 37. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral, al qual pertanyen una part dels boscos tianencs, ha convocat una nova edició del concurs fotogràfic que impulsa des de fa tres anys. En el certamen hi pot participar qualsevol persona encara que no pertanyi a un dels municipis del parc, independentment també de si és aficionada o professional de la fotografia. Les imatges, però, s'han de realitzar dins dels límits de l'entorn natural del parc. Cada participant pot presentar fins a tres fotografies i s'estableixen quatre modalitats amb temes diferents la fauna, la flora, el paisatge i els ecosistemes, la presència humana i l'activitat productiva tradicional que s'hi desenvolupa. La gerent del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, Iguacel Pac, ha explicat quin és l'objectiu del concurs de fotografia. Els dels objectius doncs, és aquest eh, coneixement del, del territori del Parc de la Serralada Litoral, la posta en valor dels seus, eh, dels seus elements doncs, més, més rellevants i, per altra banda, un, un foment d'un ús públic també respectuós amb, amb, amb el parc mateix is les instantànies s'han de presentar abans el 15 de juliol a la seu del Consorci a Cabrera de Mar. El veredicte del jurat es farà públic el 7 d'octubre al Centre Cultural de Can Lleonard de l'Illa. Hi haurà tres premis i un accèstit per cada categoria. El primer rebrà un guardó i un àpat en un dels restaurants del programa El Parc a Taula, una cistella de productes agroalimentaris i un premi de 200 euros. El segon, un guardó, una cistella i 150 euros, mentre que el tercer rebrà un lot de vins als productors del Parc a Taula i un premi de 100 euros. El Premi extraordinaris un cap de setmana per dues persones en una casa rural del programa també al Parc a Taula. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell que us parla, la Lleguaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 L'Ajuntament de Montgat ha reclamat a l'Estat que es faci càrrec de l'arranjament dels accessos a la platja, que van quedar malmesos pel temporal del passat 8 de març. I per parlar més àmpliament d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a la consellera delegada de Platges de Montgat, Cristina Ares, bon dia. Bon dia. Doncs parlem més àmpliament de quina és la situació dels accessos a les platges i què és exactament el que reclama el consistori mongatí. Sí, a veure, parlem d'un tram de platja concret, que és l'últim tram, diguéssim, abans d'arribar al Mas Nou,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 I heu rebut alguna resposta del Ministeri? De moment no hem rebut cap resposta oficial, tot i que sabem que tenen la sol·licitud sobre la taula i, bueno, eh, converses més informals doncs pensem que el tema podria tirar endavant. I en quina quantitat econòmica valoreu les destrosses? Quan creieu que podrien ascendir? Doncs no ho hem valorat, però no bueno, sabem que és bastant costós, perquè es tractaria de fer una obra com una obra d'emergència més o menys com la que el ministeri ha fet a, a un tram del Masnou que és reforçar tota l'escullera perquè si hem properes temporals evitaríem que es tornessin a produir aquests fets aleshores eh, això comporta. Eh, moure roques, tornar-les a moure bueno maquinària passada, a més a més de l'arranjament de el que és la rampa i l'escala, i això és bastant costós, no no hem valorat exactament la quantitat, però sabem que és costós. o sigui que s'aprofitarien els treballs d'arranjament per fer una obra de més envergadura per evitar que tornés a passar el mateix no exacte el que volíem donc és que el mateix que s'ha fet el me nou, doncs pues, fer-se amb un gat i a ja que ens trobem en una mateixa situació i pensem que és és la l'obra ideal perquè ens doncs, evitaríem altres temporades doncs haver d'arreglar rampes o accessos i fins i tot ha res l'últim tram que potser no és un dels trams més usuaris a la platja però doncs no voldríem que, que passés altres, altres trams de la platja I com afecten aquestes destroses als ciutadans? Perquè segur que molts d'ells amb el bon temps d'aquests últims dies han aprofitat per acostar-se a la platja no sé si hi ha algun perill o corren algun perill doncs, perquè precisament si aquests accessos es troben en tan mal estats Aviam, afortunadament, ja, com he dit, és, el, és un tram de la platja que no és dels més transitats perquè no, no té habitatges en aquella zona i tampoc té potser l'estació o parades d'autobús més propers, però bueno, sí que hi ha usuaris que van a aquell tram de platja. Evidentment, la rampa malmesa, a més a més de que no pot ser utilitzada per persones amb mobilitat reduïda, és perillosa perquè eh, home, pot provocar alguna caiguda, l'escala igual podria caure i sí que són elements que, que podrien ser perillosos. Per això, mentre estan en aquest estat, doncs, hem aconsellat que no, que no es facin servir. De fet, l'escalera de les rampa no, no es poden fer servir tan veiats. Estem parlant, però, d'unes destrosses que van tenir lloc al març com a conseqüència d'aquell doncs, temporal. Hem fet una mica tard... No, no hem fet tard. Bueno, tard si et refereixes a, a, a fer el reforç de l'escollera, home, doncs potser sí. Eh, així que no em va passar a nosaltres hem sol·licitat. La sol·licitud es va fer just després de, del temporal, el dia següent o dos dies després. Mm -hmm. ja, també sabem que aquests processos són lents, que comporten burocràcia, paperassa, eh, que la sol·licitud ha de passar per diversos despatxos i bueno, entenem que el temps és el que és i, i hem d'esperar. Si més no, seria bastant aconsellable tenir arranjats aquests dos accessos abans que comenci la temporada d'estiu, no? Seria aconsellable, sí. Eh, jo ho veig personalment bastant difícil i, clar, també, a més a més, comptant que si el que ens atorguen finalment és l'obra d'emergència que comporta, eh, diguéssim, afiançar l'escollera, fins i tot potser seria preferible no utilitzar aquests accessos i fer-la després, començar les obres després de la temporada això no està en les nostres mans perquè és el Ministeri si ens, ens ho troba aquesta obra qui decidirà quan, quan la porta a terme però jo personalment eh, si l'obra s'hagués de fer durant la temporada de platges preferiria que es comencés després perquè hem pogut veure al municipi Bahia el que comporta una obra d'aquesta envergadura en plena temporada pels usuaris, pels adjudicataris de les guinguetes de la platja, etc i no ho trobo aconsellable. I en cas que no rebéssiu resposta oficial del Ministeri, no sé si el consistori ha previst doncs, <coughs> assumir ell aquestes obres i després doncs, ja solucionar aquesta qüestió en d'altres converses posteriors amb el Ministeri. No, aviam, nosaltres és impossible que puguem assumir aquesta despesa, totalment impossible. Com tots sabem, la situació és difícil... Per tots els ajuntaments, i Montgat no és una excepció, i ara mateix és impossible que nosaltres en podem fer càrrec. De totes maneres, del Ministeri estic segura que, rebem, que rebrem resposta, i per les converses que mantenim amb ells, perquè a més a més les mantenim periòdicament, perquè també anem a les visites d'obra que es fan al Masnou, pensem que això eh, tirarà endavant abans o després, que pensem que tirarà endavant. Bones sensacions, llavors. Sí, jo crec que sí, home, jo estic convençuda de que... Doncs el Ministeri valorarà aquesta necessitat i que, i que això tirarà endavant segur. D'acord, doncs estarem a l'expectativa de com es desenvolupa aquesta qüestió. De moment nosaltres doncs, hem volgut fer un primer tast de quina és aquesta situació precisament que s'està vivint ara amb un gat a, la, a les platges i concretament amb aquests dos accessos. Hem volgut parlar amb la consellera delegada de platges del municipi Cristina Aris, gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Deu saber bon dia. Radio Tiana, serveis informatius.